edh uh, problemi është për shkakun të çështja domethënë e shpjeguar domethënë çështja e Mugjës domethënë gabimet e ty në Nakidë dhe çështja domethënë me ta. Tash janë problemi për shkakun problemit të shumë vështirë, për shkakun që e më jameta ose po morja pjesë domethënë në tribunat e ty ose po në legjatat e ty, ne morja helm prej tyne ose po edhe bashkëpunimi me ta. U ka çështë domethënë për shkakun shumë, jo çështja tribuni, jo çështja organizimi dhe shkalltë e bashkë me me mërgjia qështë nifë të nga të nga të salë të janë të janë të manë alëtë e jomë në Shqibni e njëjtë alhamdullahu salatu salatu salamon rasulillahu ala ali u sahme i zhmajnë Allah, fatikisht në mënë këtë qështje është qështje dë mënë që është problematike në gjithë trefët qëptare dhe Njerëzën të të të më janë jan, Kanë kalun ekstrem Disa duke tepruar, duke lergu më shdëgje Disa duke, duke bërë shdëgje Me, me, me, me gjithë lojt e bita qide Por Për qënë drejtë dhe më thënë Duhet pa tjetët kemi du kushte Që ka vendosë Allah në Koran E para është Drejtësia E dhëta është dia Dhinje dhe më Që ka thënë Allah më dhurë për njeri I në hu ka në dhalumën gjehula A i ishte i pa drejtë dhe i pa ditër. Nëse një një gjukon me dhije Edhe me drejtësiji Dukethe në haku në shdo kujt Ata rëthemë se në shkalla ka përpas haja Në me lishe në nuk ime dhe korë në mërgjiet Të nuk bëhet fjallë Asë në hauar i që nuk ime dhe korë Në bërë ne sot jetëm një kohë vështirë Kuj ke sot djetarët të cilët Nësë njëzë vetëm haku në të pastra Kuj ke Kuj kesi Sa janë të asot në botës O po qëse ne do t'i lëm diën aty që kanë dije sepse ata janë murxhije ose ose do lëm dhe diën ja, aty që janë të kthyer të prurur sepse ata kanë të kthyer të prurur do lëm diën në çështë të tjera që kanë saktë bëhet fjalë e kupton atë i bi që asukujt, vështir, më mos më marr dije para se kujt kjo është shumë e vështirë do të thonë sidomos 3 votona kur ti i ke hoxhallar të numëruar me gishtat kështu që, që un nuk kam më mendimin as nuk kam më mendimin që Ne të distansohme nga mësimet e hoxalarve plëtsisht Por të përfitojmë për tyre në ato mësimi që nuk kanë lidhe me problemi që kanë ata Në më dhe në mjaftonë që ti Në më të mësosh kushë problemi tyre Të dishë gabimin e tyre Argumente që të bindesh për të dhe gje Pasaj qajan tjera merë për tyre Që si kanë gabim Pasaj po qësër ti dhe mund të dyshonë një dishka Pyt Pyt Se vetë këtu kanë një problematikë tjetër, domethënë që xhamati fillon passe bëhet dhe me parti, kupton? Kur fillon edhe domethënë mbajnë çndrim. Domethënë pro një personi dhe kundër një personi në formë domethënë strikte, i thollën formën, domethënë ka thënë filan që me filanin mos rrit fare, mos u shutën, domethënë nisën me parti. Pasë filloi do njerëz që i urren për shkak të filanit apo për hir të Allahut. Domethënë dashje po dashje në tollë, në tollë domethënë rrugën do dalin këta, kupton? Edhe këthe kemi parë vetë. Njerëz kulluar pa gabimin nuk kemi. Kjo është përse për sa i përket marrjes pjesë në mësimet e tyra. Edhe këto lëgjë e kanë thënë dietarët, ndonëse një prej më është dhe Beker Buzeidi. Beker Buzeidi në vetë, hilje të afërmve është Sheikh Bekrubezedi. Bekrubezedi në librëve të Hilitul Talibul Ilm. Është domethënë hilje do të thotë rrobë, por qëllimi është domethënë rrobia që zbukuron nxënsin e dijes. Ai ka përmendur disa rregullat e krijimit të dijes, të të tjera ka thënë, nëse ti nuk ke dietar, të mirë fill ku të mërë është dijen atëherë merë për e tyri që kanë mjësi sa të kenë dhe leo të keqin e tyre edhe ka përmoni një fjallë bugur e rabisht që të të shuhë dhe të iqni thimar o elqil hatave finnar të të t'i vili frytet edhe zjarin edhe drut hidin zjar në tonë frytet vili, merë frytet e tyrin kurse drut hidin zjar të ashtë i t'i e mërë e veshë kërë kërë kërë gabimet i ka gabimet të akit e murgjidhe Ose te kundat e murgjive, do të më thon tek Haurigjet. Ose ka gabime të dëmit do bia, ose te çështë votimeve. E morë vesh ka gabimet e tij, kupton? Qas. Për disa ai ka gabimin këtu të gjera, a do thon se ai ka gabimin këtu të gjë? Po qyse ai ka gabimin në shumë gjëra, siç janë disa se si punë Kardavit në radhë, kupton? Normalisht për ti mos merr rëzgjë, kupton? O un nuk besoj se këta kanë rritur den lloj gratë, kupton? ndonnnnnësa në një donjëri prej tyre ka arritur në atë gradë të, të tillë se punë kartavit që jep atollë fëdvashë dhe në të tjera, atë nuk mëri shi për këtë, domethënë mund të jepë një gjykim i veçantë personalisht për të. Nuk mund të jemi gjykim i përgjithshëm për të gjithë. Fton, sepse nuk lejohet të përgjigjesh të gjithë, duke ditur që gabimi është personalisht çdo kujt dhe çdo kujt i mohon përgjigje për, për gabimin e vet. Fton. Kjo është për msimet. Për selamën, unë them sot ne nuk është në dobin ton që ne mund të arrijmë selam atyre. Edhe kjo nuk është çështje që, që ka me dobin, do më që mos mos flasim se un nuk e nuk e shoh, do më që janë na fetare, ne nuk kemi ne ata që i cektojmë do më në dobin. Janë na fetare. Inshallah që ne ka cektuar në dobin. Po po them, po e them të çështje do më që nuk është e dobishur për ne, sepse un nuk din argument fetar të për er që ne na dalon gjithmonë për të thonë selam mbi të çive. S'din argument për, për të për këtë gjë madje dhe ka pas drejselev të cilë që janë shumë të asht përkundë bidëçive ku janë pyetur në disa momente ka thënë mos mos mos u bëni hexëret. I mam Ahmetin. Thoshte kushtot ku kanë krijuar mos i flisni me gojë, mos i jepni selam, mos u fali mos ti. I kanë thënë banor të Khorasanit. Atu bëjmë hexë? Atu që kanë krijuar? Tha mos u bëni hexë se, se një, një nuk e përballoni dot. Mos u bëni hexë se një një një dot, nuk e përballoni dot sepse nëuri tyri është i pak. Don. Qëse ne domethën Dohemësimi si ka thënë Sheikh Ibn Bazi, Allah mëshiroft, është pyet për çështë të tillë dhe ka thënë, "Jo që besimtari bashkëpunon në hajr me njerëzit. Bashkëpunon në hajr, në punë të mirë, dhe distancon nga të keqet al e tyre." Kupton? Ky është rregulli i përgjithshëm. Mu ta'awunu 'alal birri wattaqwa wala ta'awunu 'alal ithmi wal udwan. Bashkëpunoni me njerëzit në në, në të mirë dhe në, në devotshmëri dhe në bamirsi, dhe mos bashkëpunoni me ata dhe mos i ndihmoni ata në gjunafe dhe armiqsi. Ky rregull vlen për të gjithë. Qëdo për vitet 100. Nëse ai kërkon që që të bësh ndanimosh për një punë të hajrit, për të ftuar njerëz që janë xhafira për të futur te fe. Domethënë se kjo është e përbashkët, domethënë lejon të bashkënuam me ta të gjëjë, kupton? Edhe pse un po të them ti bujtëndën, kupton? Po mua nuk më domundes sa të të bashkënuam me ty. Pse? Sepse ata e dinë shumë mirë domethënë që ti i kundërshton ata ndaj së çështje dhe kjo ndërgjëu u dijk atyra. Dhe për këtë arsye ata domethënë Do disensoen dhe do përdonit Të gjithë e formën që ty të, të të hedhin Dhe të të, të hedhin poshë Dhe të daregojn nga fushët davës Ama të bëjtaten Tregoja të tërë dhe je po të tërë një mundësi Për të bashkunuar Më i kusht Më i kushtë dhe të Që mos heshën nga kota të të tërë Dhe të adizhën që të t'i punu Këheshën nga kota të t'yre Dhe të gjarë gamë për para ta Ose të njësë të sin Edhe në atë moment kur të duam me sinqeritet, ata nuk do mërziten përtej pse ti i korrigjon ata për gabimet e tyre, ose përndryshe do jenë njerëz që duan karrige. Në momentin kur të duan karrige, atëherë ata do mërziten se ti i korrigjon për gabimet e tyre, edhe në atë moment ata do largohen, edhe atëherë atëherë u themi erdhi për tyrë se erdhi për ne. Largimi erdhi për tyrë më për ne, e kupton? Pra në mënyrë më këto kam hesht, unë nuk, nuk jam thënë të më sot të vlezërvë, disanconi për tyrë në mënyrë totale. Kupton? Sepse fatikisht ajo që është vërtetë është vërtetë ata do më thonë el huxullar zot. Tan huxullar zot. Ka për tyrë domthonjë të shprehin disa disa gjërë gabim dhe ato duhen korrigjuar patjetër. Dhe ne alhamdulillah i duhet të përpijemi të korrigjojmë, por punojmë për të llogjeve. Kemi kontribuar domthonë në disa gjëra, si puna e votimeve, si puna e Ramadanit, si çështje që, të tjera të cilat domthonë kanë ato problematike të vet ose çështje kopet namazit, kemi dhënë kontributin tonë e kemi kryer detyrën tonë. Pastaj ata kush të kujt i pëlqej, do vit bësh punojë. Edhe pse un e kam parë atë që ata shumë zyrtarë larguar, kupton? Po kesh probleme të tjera. Un portën e kam të hapur për për zgjdhën që dëshirojnë të bashkunojnë në Hajer. Po flas për hojallarë të cilët ne i njoftojmë sot në trevat shqiptare që do i ka Hajer, kupton? Ndërsa në Velzhantin, nëse ndonjëri në prej tyre ka bërë gabime, siç ka bërë Kardavi, ata nuk e punojmë. Sigurisht Kardavi normalisht nuk e punojmë edhe këta gabimet e tip personale, kupton? Fiu çështja domthon kjo çështje është çështje ishti hapi. Dikush ia afroni një person, dikush e largon, shikon nëse ka ka dobi, domthon afrimin e tij në radhën e tën. Po çikosh të domthon edhe qendrimi i sheh Holzan bim në Temijes. I tillë ka qenë me ato që kundëstonin domthon. Ata domthon që kundëstonin ka qenë sufista, ka qenë eshari. Kupton shumicë së tyre dhe kanë pas normalisht gabime të mëdha na kidë të vogla. Dhe sheh vetë mi e ka shkruar libër për ta ndodhi kur e, e futon burg në Egipt dhe do një të vristin kur erdi khalifja prisin e Egiptit e nëzori nga burg shihërsem të mjen dhe ngriti lartë dhe i tha një për të vajqë të vras gjithë hoxalarat që ka ndashtë të të të burgosin ty të të të vrasin sepse ata ishën bërshka që dhe prisin të hishin nga pushtet të gjithë të hoxalarat ta ishën gjyë kasa ishën hoxalarat e vendit këshën nga bime në nakide dhe po qëse ti do ti vrasësh ata thotë kurz do ngelet do kush do gjojë me njerëzve kush do me njerëz të vërtetë kush do me njerëzve fenë domethënë ka ngabime elhamdullah un po the un kam thon vezë un do ndërroja sikur të kisha mundësi të bëje vetëm një modifikim të vogël të xhallarët të rregulloja ato disa gabime edhe të punoj për fenë e Allahut se elhamdullah un duke punu kupton nuk pëlqejnë domundon që o burrat amarë dava vetëm u kupton nuk pëlqejnë këtë gjë valla Kjo nuk ush nuk ush pronëimi. Kjo është feja feja feja Allah. Këtu ne gjithë do të punojmë për ta. Kton. Ne nuk mundet një person një të ta përhape fen vetëm, nuk ka mundësi këtë lloj gjë. Kton. Por ne ne përpiqemi vetëm të bëjmë një rregullim të gabimeve të tyra dhe alhamdulillah ata kanë punuar, sepse jo çdo gjë i thonë ata zgjibidën vërtetë. Kton. Sepse duhet të di të qartë domethënien. Kton. Do të thënë ne nuk do kemi mundësi kurrë që të transmetojmë aty xhamati a do të vërtetë që ne mbartim. Por qëse ne do bëjmë këtë lloj ndarje në këtë formë, kur. Nuk dhe është det problematik, po sepse nuk kurse ta in kafia ta muslimanë valla. Unë them, ata vëzitan. Vëzitan kanë gabuar në disa çështje, ne duhet t'i korrigjojmë ata. Po flasim për gjithësi, dësh, jo në veçantë. Mos më dal njërin thotë mua pasoj që ti domethën i, i futo gjithë me kallup në një koqje të asaj niceje, ka dikush që më ke di kush më mirë, unë vetë po gjithësi. Mund të dikush më ke di kush më mirë, edhe ne jemi dëkord fare, edhe domoni inshallah do të zjerim po ato deklarata apo ato do këshilla të cilën do të domësojmë për të korrigjuar gabimet që bën sot. Gjithashtu nuk kemi kundër nëse dikush na korrigjon ne për gabimet që bëjmë, e kupton? Por ideja është domosdhem që ne nuk mundi lëmë njerëzit domosdhem që të të të të humbi pa u treguar dhe kjo lindari në çdo formë kjo do të çon njerëzit që ata të bëjnë të bëjnë përcisht, e kupton? Shumë duket shumë domosdhem të mbarë të suksmes. Allah e di më mirë, mund të kemi gabim. Në gjithëta do më, më thuash mendimin tim, edhe poqja është prej poqja është vërtet është prej Allahut. Poqja është të më është e kohës, është prej meje dhe për shejtanit. Allahu al në Ozhurun e drejtë gjithë, ato është prej meje.